за дете без майка пеше Вишай Коен в току-що прозвучалата песен, а ние с нея се отправяме към следващата тема в Хоризонт до обед, свързана с една банка, Външно-търговската банка на Русия и едни конкретни нейни активи, които разбрахме от агенция Блумберг, че се купуват от бившия финансов министр на България в правителството на Симеон Сакоско-Бургоцки, Милен Велчев и неговия брат Георги. Става дума за базираното в Швейцария, звено за търговия с суровини на руската ВТБ. Какво означава това? Като имаме предвид, че Руската банка беше една от първите финансови институции, включени в санкционните списъци след началото на войната, която Русия води срещу Украина. От Блумберг научаваме и че заради санкциите, компанията не може да извършва плащания и дори да наема е адвокати, които да защитят интересите. И така е било. Какво се променя сега с тази, тази покупко-продажба? С Марта Младенова, която следи темата финанси за хоризонт. Сега казваме: добър ден, Николай Стоянов. Здравейте. Казвам добър ден и на Марта, която е в студиото при мен. Здравейте. Какво всъщност ники знаем за тази сделка? Какво повече може да добавим към информацията, която предадоха колегите от Бумбърка? Ами всъщност тя не е изненада. До, до степен нали, конкретните лица може би за нас новост, но иначе руските банки като цяло от началото на войната в Украина всячески се опитват да излезнат от а, инвестициите си в Европа и в другите пазари, където са под санкции, а, което, между другото, въжи и за европейските банки в Русия, които всячески се опитват да излезнат и да скъсат връзки да, с минимални загуби. Така че, чисто а, а, Логиката за доделката очевидно е, е това. А, самата, самото поделение на ВТБ още от през миналата година започна практически да спира дейности да съкръщава голяма част от служителите си, така че най-вероятно, без да имаме точна информация а, за конкретни параметри по сделката, нито сумата е била. Нещо особено впечатляващо е доста съмнително и доколко а, реално тази компания ще може да продължи да работи в същите обороти и същите темпове като преди. Едно е да си поделение на ВТБ, друго е да си една съвсем независима компания, макар и притежавана от бивш финансов министър. Също така, може би е важно да припомниме, че а, Милен Велчев не е чуждо лице за ВТБ. Реално той от години а, управлява представителството на ВТБ Капитал в България. А, дори се опита да, да закупи него от ВТБ през миналата година, но сделката се провали именно заради санкциите. Сега, нека да кажем, че в интерес на истината, разбира се, ние потърсихме Милен Велчев за разяснение по тази информация на Блумбърг и той отказа, ам, отказала и на агенция Блумбърг да разкрие условията на покупката на базираното в ЦУК дружество, нещо, което пък четем от самата публикация, но какво знаем а, за бизнеса на бившия финансов министр Милен Велчев и а, неговия брат и взаимоотношенията с... А, Руската банка, може би оттам да започнем, като е важно да кажем, че с Марта решихме да разговаряме с Николай Стоянов има, като разследва журналист на Капитал, който правеше и тези журналистически разследвания, свързани с КТБ, има връзка ВТБ-КТБ, още в зародиш така че не ви е чужда тази тема. И аз само да добавя... Към това, че отказът за коментар разбира се може да бъде променени. Ако господин Милен Велчев пожела да се включи, е добре дошъл в ефира. А, да, ами през годините ВТБ стъпи на, българ, на българска почва именно посредством а, Милен Велчев в партньорство с а, брат му и с. А, Бившият заместник финансов министър по времето на Велчев Красимир Катев, които управляваха българското правителство. Както изпоменахте, ВТБ беше миноритарен акционер в КТД в един период, а, включително и по времето на затварянето й. Да, а, ВТБ буквално обслужваше част от големите сделки на на собственика на КТБ Цветан Василев и, на, и, и, и си партмираше с КТБ в, в, в тях. Приватизацията на Булгар Табак може би си спомняте първоначално собственик на, на поне формално за период от две години след като беше продавен Чичуневия холдинг беше дружество на, на ВТБ преди-после да се прехвърли към едни офшорни компании, които в какво точно със, съотношение но се разпределяха сили между Светан Василев, Делян Пески и може би и други лица. А, ВТБ беше всъщност финансираща банка, и при покупката на БТК от а, Светан Василев а, също малко преди затварянето на КТБ, а в последствие. При последващите продажби на, на БТК, сега оперираща под името Вивакон вече, а, Милен Велчев, заедно с Красимир, Катев и брат, му, бяха, се превърнаха в един, може би, втория най-голям акционер като група след Спас Русев. А, така че доколкото четем и от Бумбърг, Милен Велчев обяснява финансирането на като именно с приходите си от изхода от БТК. Същност, въпросът е, можем ли да говорим за някакъв вид заобикаляне на санкциите? А, може би не деюре, но духа на санкциите. От една страна и от друга, логично ли е да си да зададем въпроса, притоква много инвестиционни възможности в света, защо този актив придобит след излизането от... Бива, ком, бива насочен точно към капитали на Руска банка под санкции? А, чисто юридически не мога да кажа със сигурност. Най-малкото и става въпрос за дружество в швейцарска юрисдикция. Със сигурност имаше и други сделки през последните месеци, в които а, руски финансови институции Институции излизаха от инвестиции в Европа имаше и други купувачи, така че едва ли е най-големият прецедент. Не, имаше Но, с Сбербанк. Със едно скоро, а, мисля. Сбербанк една част от нея беше затворена, друга полупродадена, да. Uh -huh. а, а, така че ми е трудно да кажа дали това поставя милен велчев и обратно под някакъв риск да попаднат в нече правителство списъци за лица, подпомагащи а, санкционирани лица от Русия или нещо подобно. Това е въпрос, който доста по-сложно и трябва да се изследва. А, а Относно логиката на сделката само мога да спекулирам и да предполагам, че самият а, господин Велчев покрай дългите си години работа с ВТБ просто познава този бизнес, вероятно и екипа му доста добре и е видял някаква перспектива да продължи да развива това дружество, особено ако го придобива и на една а, вероятно ниска цена, предвид, че излизането е под, на, на Руската банка под натиск. Всъщност в а, публикацията, на която се базираме, а, той е, казва, че не вярва, че бизнесът ще стане толкова голям, колкото е бил преди налагането на санкциите заради Руската война срещу Украина, но а, все пак вижда перспектива в а, дружеството. Това е, може би, единствения коментар, който имаме от него. Ами... Предполагам, че оценката поне на мен звучи терезо, доколкото а, поделение на ВТБ вероятно е получавало и доста голяма част от а, бизнеса си, от поръчките си, потоците финансовите през него, насочени от самата централа. Когато това липсва, очевидно, че няма как да се постигнат същите обороти през а, компанията. А, също време, но ако има добър, добре изграден екип от трейдери, които, които си познават пазара, вероятно има някакъв потенциал, но тъй като не разполагаме и с никакви точни цифри за самата, за самото търговско поделение на ВТБ в Швейцария, много трудно да коментираме. Ние дори а, поне аз лично нямам данни колко колко голям бизнес е имал преди, за да можем да да поставяме с какъв евентуален потенциал има в момента. Сега всичко, което засяга частни субекти е, е нещо, което може би заслужава по-скоро специализиран коментар а, финансово, а, економически, така да се каже. Обаче, това, което е интересно е, когато става дума за а, лица, имали отношение към държавното управление, а именно за Такова лице е говорим в случая. Милен Велчев беше бивш финансов министър, а буквално дни преди новината от Блумбърг за придобиването на тези активи на швейцарския бизнес с е суровини, който преди това е бил собственост на Руската банка ВТБ, ние видяхме опит за възраждане на политическия проект на НДСВ, от който беше част Милен Велчев, включително интервюта с него в българските медии. За това е любопитно каква е връзката според вас, Николай, дали още един проруски политически проект преди предсрочните избори. Виждаме така на хоризонта. Ако имаме предвид срещата на Симеон Сакско-Бургоцки и руската посланничка Елеонора Митрофанова и то буквално след като Руската федерация обяви български гражданин за издирване. Става дума за българския журналист Христо Грозев. Това стана буквално в началото на а, януари. А, от тогава датира тази снимка на лидера, някогашния основател и лидер на НДСВ в чоято правителство правителството на Симеон сакско министър министр на финансите, беше всъщност Милан Велоч. Ами аз не бих видял първи видял чак толкова дълбока политическа връзка. А, мисля, че поне доколкото аз следя финансовият пазар и съм по-скоро финансов журналисти, отколкото политически, той отдавна е излезнал от активната политика. Нали, мисля, че а, а, а добре, гледайте. Музеите сега... са предимно идеологически нали, на ниво спомени, отколкото някаква реална колаборация. И аз лично, поне, на, както казахте, опит за реанимиране, нали, аз без да съм много подчертан политически анализатор, но виждам много потенциал за голям успех на на НДСВ, на предстоящите избори. Добре, обаче, казвате, Милен Велчев излязал от активната политика. Да, така изглежда. Занимава се с частен финансов бизнес. Обаче, въпросът, който би трябвало да интересува обществото ни, е ВТБ, Външно търговската банка на Русия, излязла ли от така политическия живот на България? А... Мисля, че доколкото можем да предполагаме и да се догаждаме за руско влияние в българския политически а, живот, аз бих го търсил по-скоро по едни доста по-индиректни линии на, на финансиране на конкретни лица, включително и партии, отколкото на, на директна намеса чрез, а, чрез ВТБ, чрез една от големите банки, при това под санкции. Тоест, Бих предположил, че опитите за влияние в България са доста по-меки да и софистицирани и не минават през официални плащания, и официални сделки, които се разкриват публично. А, да, обаче, гледам а, източници на Свободна Европа които говорят за връзката златни паспорти, ВТБ, съпругата на вице-президента на руската ВТБ, Глина Олютина, цитирам случая, един от осъмте чужденци, които са получили българско гражданство срещу ангажимент за инвестиции, но на практика не са реализирали подобни инвестиции. Става дума за а, Панама Пейперс и изтичането на документите на Мосак Фонсека. Да, помня този случай, който беше разквиз от медиите, той първо, че се случва все пак в, едно, в един друг етап, това не е, когато ВТБ е под санкция, <рес1> още далеч преди а, ескалирането на войната в Украина. А, и отново, ако има някаква... Първо искам да подчертая, че от камонзи момент златните паспорти си бяха напълно законно Легитимни. нещо по българското законодателство. Т.е. ако са изпълнени всичките изисквания в даден момент, е по получаването на българска виза или гражданство дори при определени условия си беше напълно законно нещо. Дали, дали е оправдано след. Цели целесообразно и морално, това е друг въпрос. А, така че аз Виждам по-скоро използване на някаква възможност на някакви хора да си придобият по-лесен статут а, за пребиваване в Европейския съюз, за пътуване и така нататък, който ако не са си изпълнили всичките условия, вече може да се търси някаква отговорност на конкретни хора, които са дали паспорта въпросният в нарушение. Но не бих хвърлил чак толкова голяма роля на това, че съпругата един банкер е поискала да има българска виза. Добре, и последно от мен. Всъщност, каква е връзката ВТБ, Външно банка на Русия и руската военна машина? Може ли да се каже, че тя е пряка? Мисля, че ВТБ е като една изцяло контролирана от Руската държава банка втора по размер в страната и като цяло доста обслужваща цялата индустрия на държавна индустрия на Русия. А, с сигурност играе голяма роля в финансирането на, на, на въобще на, на руската индустрия, конкретно военно промишлен комплекс и така нататък не съм разглеждал точни данни не знам и дали има Обикновено те са поне доста завуалирано казани, ако има такива неща. Но така иначе основен механизъм във, въобще в финансовата система и финансовото здраве на руската економика. А, така че не, да. Чисто ако търтиме някаква окуримост на тази делка да се включва с, с, с лица, които са част от, от тази война, под някаква форма подпомагащия, да. Но това вече е един доста а, морално и дешетенциален въпрос. Иначе чисто законово предполагам, че са разгледали всичко и няма някакъв проблем с на такова ниво. Добре, Това е въпрос към господин Велчев по-скоро. И пак ще кажа, Марта Моденова, нашата финансова репортарка, очаква и е готова а, да чуем и позицията на Милен Велчев и изобщо отговорите на отговорите тези въпроси. На въпроси Най-обикновени разяснения по информацията, която прочетохме от агенция Блумберг. Благодаря на Николай Стоянов. Следва журналист във Вестник Капитал.